Ja, najlepša hvala za povabilo. Na no, kratko no, bi se predstavo, sem rok Kral iz Kamnika, po izobrazbi sem ekonomist, nimam nekih zelo visokih nazivov, ampak mislim, da to niti ni tak problem. Z Mariborom me povezuje pa to, no, da sem pa ekonomsko fakulteto, pa tle na redu, malo no, tako. sem zaposlen v Zavodu za usposabljanje invalidne mladine v Kamniku, v srednji šoli, se pravi, sem srednešolski učitelj, kar je dost dobra stvar še delati z otroci s posebnimi potrebami, nekakšen drugačen pogled. S tole temo medsebojne delitve se ukvarjam že kar nekaj časa. Nisem, zato se mi zdi, nisem na hiter spisu knjige, zdaj, ko je kriza o nečem novem, ampak lahko rečem, da v lastni založbi in tudi, bi rekel, zelo majhni nakladi in pa tudi prek predan. No, skratka, napisal sem štir knjige, prvo že leta 2003, ekonomije delitve, pa potem še vse skupi štiri in zadnjo letos, kako deliti dobrine, take tanke knjivce, bom tudi o tem nekaj spregovoril. Tako da, um, čez ta trenutek je seveda vsekakor primeran zagovoriti o nečem drugem, Se pravim, jaz so tem trudem že neki let, ampak mogoče res zadnji časi so o temu malo bolj, se da več povedati, ljudje so malo bolj dovzetni, ampak nekak na tisti, da mainstream ekonomija, pa se ta trenutek še ne dotika teh stvari, ampak toliko zauvodno. To tem bom pa tudi več povedal v samem predavanju. Tisto, kar je značilno za današnji čas, s česar imamo, praktično smo bombardirani, je kriza. Kriza je trojne narave, ekonomska, okoljska in pa družbena. Čeprav bi lahko rekel, da je ekonomska tista kriza na dnu, ki generira vse ostale krize, zato je, bom jaz danes pregovoril najprej v prvem delu predavanja o naravi današnje ekonomije, Potem pa bom skušal tudi razmišljati o se pravi, novih smereh, novih razmislekih, ki jih vsaj mogoče v majhnem delu že prihajajo, recimo univerzalni temeljni dohodek, že prihajajo v javnost, vse ostalo je pa še bolj, bi lahko rekel, na margini. Na sliki sem dal hidro, kot pošast, katero se je herkul skušal spopasti in Ravno tako z današno krizo se ne da spopasti ločeno, ne moramo ločati okoljske krize od družbene, sploh pa ne od ekonomske, zato je treba stvari se temeljito, se pravi, z tisto splošno krizo, ki generira tudi vse ostalo. Sam se bom pa skušal spregovoriti več o ekonomski krizi, ki je v največji meri generiral vse ostale krize. Prvo no, prvi del predavanja sem naslovil ekonomija je vojna in v uklepaju za dobrine. Ne glede na to, vse mehanizme ekonomski, ki so, so v osnovi predvsem zadi tega je vojna za dobrine, ki traja lahko rečemo že stoletja ali pa tisočletja, vrh pa je dosegla v verjetno 20. stoletju in zdaj pravzaprav čutimo posledice te dolgotrajne vojne, uh, Pomagal si bom z mislimi uh, različnih ljudi. No, Mahatma Gandhi je že pred več kot 50. leti lepo povedal stvari, da smo res uh, oboroženi konflikti, so res tisto, kar nas na nek način straši, ker vidimo, recimo, ko bomba pade, vidimo takojšen učinek, ko armada prodira, vidimo posledice. Ampak tisto, kar je pa daleč bolj destruktivno, je pa ekonomska vojna, ki je daleč bolj destruktivna, kot je sam, sama ta vojna za vrožjem. No, to rekel sem kljub temu, da uradno kriza traja nekje od lanskega septembra, uradno govorim zato, ker nekak takrat se je zaznali mediji, Uh, bi pričakovali, da se bo v tem času do zdele do tega časa, že kaj pomembnega zgodil, da bodo ljudje začeli malo bolj razmišljati, ampak na žalost ni tako. Uh, vzel sem si za samo kot oporo uh, en kratek insert našega aktualnega uh, ministra, pa tudi uh, kandidata za evrovolitve, ki nam pove, kakšen, kako se dejansko še ni čisto nic spremenil. On govori v klasičnem jeziku ekonomije, ki je, če se bi malo bolj poglobil, zelo podoben jeziku, vojaški, vojaškem jeziku. Se pravi, kriza, kot jo zaznavajo vrhunski politiki in pa bi lahko rekli te glavni ekonomisti, je ta, da bomo skušali krizo nekako preživeti, Ta kriza bo celo koristila, ker bo izbrisala del konkurence, se pravi, če poslušamo to uh, dikcijo, se pravi vojaška, izbrisati del konkurence in tisti, ki bodo preživeli, se bodo lahko, se pravi, še bolj temeljito lotili tizga, kar je v sami naravi ekonomije, to pa je osvajanje, zdaj, če lahko rečemo trgo, osvajanje uh, Dobrin, ali pa ozemala se danes ne, ne zauzema več, ampak se uh, dobrine zauzema preko ekonomskih mehanizmov. Uh, zraven bi dal še misel uh, filozofa Voltera, ki je že precej nazaj lepo povedu, da uh, če nekdo nekaj pridobi, neka država ali pa neko podjetje, potem je jasno, da bo nekdo izgubil. Skratka, govorica ekonomistov je se v tem času še ni spremenila, ne sam govorica, tudi dejanja, vse sile so usmerjene k temu, da bi ohranil sistem takšen kot je. Jaz bom na tudi slikovnem dveh dva odlomka iz dveh filmčkov, bom pokazal, skušal zagovarjati, da je narava ekonomije vojna najbolj udaren in najbolj viden In najbolj destruktiven uh, orodje, ekonomije. je komercializacija in privatizacija dobrin in pastoritev. No, ena zgodba, ki se je odvijala v Boliviji leta 2000, je samo primer, ki kaže na to, kako, kaj pomeni vojna za dobrine v praksi. Uh, namreč Bolivija je zabredla v hude dolgove in zaprosila mednarodni denarni sklad, pa Svetovno banko za In oni so seveda pogojevali z klasičnim repertoarjem, zahtevali so privatizacijo dobrin. In v mestu Kabamba, to je tretje največje bolivijsko mesto, so uh, privatizirali vse vodne vire, vključno z deževnico, skratka s tistim, kar pade z neba. In uh, posledice za to mesto in za te prebivalce so bile katastrofalne. Namreč Tam živijo ljudje na tistem življenskem minimumu en do dva dolarja dnevno in ko je prišla korporacija iz San Francisca. Behtel, mislim, da so zač zač začeli dobivati velike račune in uh, se praktično so se mogli začeti odpovedovati hrani pošiljeno otrok v šolo in uh, reakcija ljudi je bila um, Ljudje so skratka, protestirali, šli na ulce, vlada pa je seveda zaščitila, zaščitila interese korporacije. No, pa bi pokazal zdaj en odlomek, ki govori o tem iz uh, DVD-ja, corporation, zelo zanimiva stvar, uh, je v angliščini, ampak mislim, da ni na Kratka zgodba se je potem odvila tako, da je vlada morala vrniti skupnosti pravico do vode, se pravi vode kot dobrine, ne pa vode kot blaga. Zdaj, recimo, če pogledamo Evropo, mali ljudi ve, da lizbonska pogodba, tako tista, pravi, tisti neuspešen um, ustavni sprejemanje ustave, ki bodo zdaj povinko vse izvedeli, omogoča te stvari pravzaprav na območju cele Evropske unije. Skratka, privatizacijo teh dobrin zdaj, seveda mi na tak način tega še ne občutimo, ampak prihodnost, če se bo odvijala v tej smeri, lahko tudi sami pričakujemo, da se bodo ljudje dobesedno bomo morali boriti za tiste osnovne dobrine. Skratka, sistem, Ekonomski sistem je tisti, ki, uh, krenutek, ki je, se pravi, kot je rekel tale borec za uh, Oskar Oliviera, da ne gre za to, da vse dobri ne spreminjamo v tržno blago, ampak da je to skupno dobro. Poglejmo naprej. Uh, Še se hočemo, še malo, jaz ne bom vse mehanizme opisoval ekonomske, ampak vendar vsaj na nekih primerih moram pokazati tisto, kar zagovarjam, je, da, če sem prej rekel, da vojna za dobrine, ki je v zadju večine vojn, ki so ideo, sicer ideološko pokrite z drugimi stvarmi, v osnovi so pa vojna za dobrine, v, se je v 20. stoletju preobrazila v ekonomski sistem, zdaj, ali mora rečemo ali alkipetilističan, niti ni pomembno. In uh, Vito zupan je že leta 1975 lepo povedal, da se zdaj ne zaseda več držav z orožjem, temveč z denarjem. Da je to sistem novega časa. In ta sistem deluje preko... Uh, bom še ta trenutek še eno dlom pokazal in sicer z filma International, ki je februarja začel v o Kini, in sicer dva, en agent Interpola in pa Amer, pomočnica toživca raziskujeta ozadja delovanja velikih bank in prideta, ko raziskujeta določene procese zaradi nakupa orožja in tako naprej, prideta do enega bankirja v eni največji banki, pač v filmu se IBBC in ta ima pove tisto, kar je v resnici pravo, prava narava današnjega sistema in sicer sistema, ki ga poganjajo dolgovi in uh, ta, ta, ta odlomek bi zdaj na kratko še pogledali. Skratka, zanimiv detalj, ki govori o tem, da banke Pravzaprav, ko investirajo ogromna sredstva recimo v vojno v trgovino z orožjem in podobne stvari, sploh ne zanima nek dobiček, banke zanima nekaj drugega. Nadzor in ta nadzor se izvaja preko dolga. Na kratko mogoče, če bo koga zanimalo, izjemna knjiga se prav mreža dolga, ki opisuje današnji sistem, ki bančni sistem, ki ima v roko, ki ga ima roka ki imajo v Čist na kratko, čeprav bi v tem lahko naredil posebno predavanje, je uh, do v resnici oblada denar, ki je lahko bi rekel kri ekonomskega sistema. Če pogledate na vrh uh, bankovca za 100 dolarjev ali pa tudi kakšnega druzga, bi lahko videli, da gre za Federal Reserve Note, ali se pravi bankovec zveznih rezerv ameriške, ameriške centralne banke, se pravi, lesnik denarja niso vlade ne ameriška, ampak centralna banka in ameriška centralna banka je v zasebnih rokah. Se pravi, celoten denarni sistem preko ameriške centralne banke je v rokah zasebnikov in oni denar pošljajo v obtok preko dolga država. Države dajo obveznice, oni nim denar in v osnovi se uh, je kredit, način, kako stopa denar v sistem in deloma je današnja kriza povzročena ravno s tem, ker uh, v sistemu ni preveč denarja, pa ga je premal. Zato, ker uh, je treba neprestano odplačevati dolgove, tako zasebniki kot države, V ozadju pa je, lahko bi rekli, dokaj majhna skupina bankirjev, ki jih niti ne zanima popolno odplačilo dolga, ampak kako nadzorovati sistem in s tem tudi ljudi. Neki dejstev, ki, ki jih je treba vedeti, da so, so zvezne rezerve v zasebni lasti, da dolarske bankovce ustvarjajo zvezne rezerve in da ima vlada ZDA, podoben sistem tudi v drugih državah, samo eno tisočino celotne denarne mase pod nadzorom, to samo kovani drobiš. Dejanskega denarja je v obtoku, se prav tega fizičnega v obliki bankovcev in kovancev, je manj kot tri odstotke, vse ostalo je virtualno ustvarjen denar in uh, ta denar vstopa v sistem vedno kot dolg. Se pravi, ko vi pri banki vzamete 100 tisoč kredita ga banka preprosto ustvar stvar na svojem računu, problem pa je, ker vkrati na stvar tudi obresti. In cel sistem ima zato primanklaj denarja in tekmovanje ali konkurenčnost je pravzaprav način, ki so nam ga usilali, da ljudje sploh pridajo denarja. Danes je ob toku premal denarja, ne preveč. In to je način obledvanja, sodobni način obledovanja ljudi. In Če sem prej rekel, da je ekonomska vojna, deleč Hujša, bi lahko rekel, da je pravi genocid ekonomski, če imamo danes na svetu, kjer naj bi po podatkih bilo hrane dovolj za 12 milijard ljudi, nas je pa ta trenutek 6,7 milijarde, 852 milijona ljudi podhranjenih, te številke so se vede okvirne, da 25 tisoč ljudi umre zared lakote, da je 1,3 milijarde brez dostopa do čiste vode, da imamo milijone nezaposlenih, je prav pravzaprav posledica ekonomskega sistema, uh, sploh ga ni nujno imenovati neoliberalizem, ker tudi, tudi z drugimi imeni bi lahko videl, da deluje na enak način. In Tisto, kar je strašljivo, je, da nišče ne želi ali pa nima moči, da bi se resno loto teh tem, se pravi, da bi, se, da bi preobrazba ne samo bila kozmetična, ampak lahko bi rekli tudi prava preobrazba. In pri vseh teh mehanizmih pa vendarle ozadjo gre za dobrine. In to je temeljni vzrok današnje krize, ne samo ekonomske, ekonomske, tudi družbene in pa tudi okoljske. In ozadjo tega se pravi, teh mehanizmov in te vzrokov krize, pa je čist preprosto to, kar je že Gandhi, če se spet vrnemo Gandhi, v reku, človeški pohleb. In brez, da bi se tega, tega uh, lotel pri koreninah, se pravi, človeškega pohlepa, se sistema ne da preobrazati. Primeri so, so nam zdaj servirani, kriza je dobra tudi zato, ker razgalja sistem primer, ki ga verjetno bolj ali manj vsi poznate, je iz februarja, ko je ameriška AIG, ena največjih korporacij na svetu finančnih, kljub temu, da je dobila od države ZDA, se prav od vlade, spet se vide. denar, ki je spet kot dolg, 180 milijard dolarjev pomoči, so si vodilni ljudje mirno slabe vesti splačali, se pravi, so to 165 milijonov Dolar je uprnil, pa imamo primere v NLB-ju o milijonu evrov in tako naprej. Skratka, sistem poganja lahko bi rekli pohlep. Na konc tega dela pa bi še na kratko spregovoril, no se je čist tako, sama beseda kriza ne pomeni samo stanja, ko se stvari spreminjajo ali pa slabšajo, ampak je grška beseda krizis, ki izhaja iz krinein pomeni odločite se. Se pravi, kriza je trenutek odločitve. Ta trenutek se niso sprejele še nobene resne odločitve, ki bi kakorkoli nakazovale kakšno resno spremembo. V teh svojih knjigah, pa tem razmišljanju in tudi v drugem delu predavanja bom razmišljal še mal o sami naravi ekonomije, kaj naj bi sploh ekonomija bila Na, bi lahko rekel, dost enostaven način in sicer preko samega, bi rekel, etimološkega izvora besede ekonomija. Ne vem, poznate grško, se prav beseda ekonomija izhaja iz grške besede. Ojkonomija sestavljena iz dveh besed: ojkos in nomos in Stari grki, recimo filozof Ksenofon, je že leta, približno leta 350 pred našim štetjem napisal delo naslovom ekonomos ali po naše ekonomist, kjer je zapisal kot nek priročnik, kako naj bi tisti, ki upravlja s premoženjem ravnov in je rekel, da gre pri tem predvsem za skrbno upravljanje s svojim ojkosom, domom, posestvom. Skratka, to je tisto, kar bi današnji ekonomisti najprej mogli vzeti v roke in razmišljati o ekonomistih kot Ne, o nekom, ki upravlja z premoženjem, ne pa ki ga izkorišča za neke lastne in za lastne interese. Zdaj, kaj je ojkos? Jaz se pravim, tudi sam nisem tako, nekih pravih uh, filozofskih uh, korenin, ampak vendarle da ojkos je bila za Grke predvsem dom, družina, pa tudi tisto, vse tisto, kar je ljudem na voljo, da lahko preživijo. Skratka, lahko bi rekli, da on se temu njihovem konceptu najbližje gospodinstvo ali pa še boljš mogoče kmetija, se pravi ljudje, člani družine in pa vsa materialna sredstva, vsa posestva, vse to je za Grke tvoril ojko, se pravi osnovno bi lahko rekel enoto. Kasneje se je koncept, se je beseda razvila širše in pomeni lokalno, državno, da pa lahko rečemo, da je ojkost tudi globalna skupnost za vsem tistim, kar spada z skratka, z, z dobrinami. Beseda nomos pa je, se pravi zakon, bog nomos je bil bog zakona in pa iz tega izhajajoče organiziranje, vodenje in upravljanje. Zanimivo je mitološko, kako so Grki Razmišljali se pravi, nomos, bog zakona, včasih je bil to tudi Zeus, se pravi, se je spreminjal, ali bil nomos ali Zeus, Zeus je bil tudi vrhovni zakonodajalec, je bil poročen z Evsebijo, boginjo moralnosti in njunah čerka je bila boginja pravičnosti. Se pravi, da zakon, Edini dober zakon je zakon, ki rodi pravičnost, se pravi ne, nek zakon, ki ga nekdo usili, ampak pravični zakon. Ne. In na koncu uh, ni treba v današnji čas, da bi videli, kako so Žan, Žak, Rusoje v razpravi o politični ekonomiji, že leta 1755 uh, dober definiral, kaj je ekonomija, se pravi, modro zakonito vodenje gospodinstva, se prav ojkosa, v dobro cele družine in ta ideja, se prav oskega ojkosa, kot so ga pomenovali grki, se je razširil, se prav širše na državo. Se pravi, pa ekonomiji gre v osnovi za vodenje neke skupnosti od gospodinstva do lokalne skupnosti in širše države v dobro cele družine. No, uh, Že to, da sta ekologija in ekonomija povezani, že v samem besedi, se pravi, spet imamo oikos in logo, se pravi, v osnovi bila ekologija, veda okolju, besedo je skoval Ernst Hekel, biolog, nemški biolog, znanstvenik, uh, Kratka kot znanost o odnosih med organizmi in okoljem, se pravi, iz tega se kasneje razvije skrb za okolje, ampak gre za to, kako uh, so živa bitja upeta v okolje. Zdaj, če bi tisto začetno sliko... Se, če bi... kako? Nazaj mali, ja, lahko. Uh, se pravi, uh, ekologija in lahko rekli in ekonomija sta osnovi zavezani isti. Ekonomija kot skrb, upravljanje z nekim, se prav okoljem in pa ekologija kot uh, iskanje pravega ravnovesja med uh, se prav našimi aktivnostmi in pa samim okoljem. Uh, zdaj če bi tisto začetno sliko, ko sem govoril o treh vidikih današnje krize, Uh, se pravi, se jo moramo lota tudi na celo, celosten način, se pravi, ne samo na ekonomskem področju, ampak je treba zajeti tri področja, hkrati vsaj tri, ne, se pravi, tri, tri e, ekonomija, ekologija in etika. In če je ekonomija, smo rekli, upravljanje z dobrinami, da bi lahko zadovoljili osnovne potrebe vseh ljudi, potem moramo hkrati imeti, se pravi, Hkrati razmišljati tudi ekološko in razmišljati o ravnovesju med potrebami ljudi in zmožnostmi okolja, in pa zagotoviti družbeno pravičnost. Z drugimi besedami, vsak, ki se danes loti nekega dejanja na recimo ekonomskem področju, se ga mora loti. tudi z razmišljanem o ravnovesju ali je ta to dejanje je v skladu z ravnovesjem do okolja in pa v skladu z družbeno pravičnostjo. Se pravi, na ta način edino na ta način, bo možno razmišljati o blagini človeštva. Na žalost pa se danes razmišlja na stvari ločeno gleda. Na en stran imamo ekologe, ki si na različne načine skušajo zaščitati okolje, pa spet ekonomiste, ki bi želeli preobrazati ekonomijo, ampak brez skupnega tega nastopa ali, jaz sem to 3 E, ali pa celostnega ali kukorkoli to imenujemo, se prav ne bo možno uh, narediti nekih pravih sprememb. In to je zdaj tem drugem delu, za na konc pa tisto, kar bom potem tudi razmišljal v tretjem delu, se pravi o novih razmislekih. Uh, za osnovo bi lahko pogledali družino, če smo jo že prej imenovali kot ojkos in pogledali, kakšni pa so odnosi v družini. In če pogledamo neko poprečno družino, današno družino, bi lahko rekli, da so ekonomski odnosi ali pa sploh medsebojni odnosi temeljijo na delitvi. Preprost primer, jaz imam doma devet in 12 letnega hčerka, hčerko pa sina in jasno, da te odnosi, ki so, se pravi, ne bodo temeljili na konkurenci tekmovanju, ampak preprosto na temu, kar poznamo, to je pa delitev. Ne bom, se pravi, midva ženo, pač ta trenutek mava službo, lahko rečem, da prinašava domov dobrine ali v obliki denarja ali kakorkoli in tisto, kar je nekako bi lahko rekli, naravni odnos je, da bomo s svojim otrokimi te dobrine delili. Uh, ko pa stopimo na malo širše področje, pa v lokalno skupnost ali pa državo, pa se nam govori, da to je, da je edini dober način konkurenčnost, ki ni nič drugega kot lepa beseda za boj ali vojno. Uh, razmislek se bojne delitve izhaja iz tega se pravi z te osnove. Če je za blaginjo družino, družine, delač najboljš, da si stvari delimo in iz tega izhaja, da bom mogoče jaz, ko bom nekoč obnemogu, da bodo moji otroci na tanko, na isti način tudi naprej delali. Bodo, bodo sposobni deliti in na tem nivoju družine nam to ni težko narediti. Ne. V širšem okolju pa smo naučeni In uh, težko je ta miselni vzorec sploh prebit, da je konkurenčnost nekaj pozitivenga. Konkurenčnost je v osnovi destruktivna in uh, vedno na koncu uh, prinaša žrtve, se pravi, eni imajo res več, ampak večina drugih pa zgubi. Ne. Jaz sem zanjš, ravno v tem pisal na enem blogu, pa mi je dal en uh, komentator, naredil primerjavo z športnim nekim vrhunskim nagometnim klubom. pa je rekel, da, da tako pač ne gre, tam je treba trda roka, ljudje morajo med sabo tekmovat, da se bo videl kdo je boljši, da bodo tekmovali, da če bodo pustili tam nek, neko demokracijo, neko delitev, se nobenemu ne bo dala resen nogomet in se pravi, treba je ljudi spodbuditi v tekmovanje. Ne. Seveda v športnem svetu lahko, ampak primerjava je slaba, ne, V resničnem življenju uh, je tekmovanje med državami destruktivno, ker stopajo države z zelo različnimi ozadji, zelo različnim uh, ekonomsko močjo v neko konkurenčni boje. Čist jasno, da bodo močnejši prevladali in premagali tiste. Ne? Se pravi, medsebojna delitev kot ideja izhaja iz družine. No, v tem tretjem delu tega kratke predstavitve, se pravim, jaz se bom stvari dotaknil res samo na nekih bolj za razmislek pa o tem, kako deliti deli dobrine. Spet lahko pogledamo v preteklost. Stari rimljani so imeli dobrine, lahko rečemo, razdeljene na tri skupine. In sicer na privatno lastnino, javno lastnino in pa res komune, se pravi skupno ali lahko bi rekli darovi narave, ki pripadajo vsem. Ta ureditev se je deloma ohranila tudi v srednjem veku. Uh, Angleži so poznali commons, se pravi neka skupna območja, ki so pod določenimi pogoji pripadala vsem. Uh, danes pa ne samo, da ne poznamo več tega, uh, se pravi te lastnine, skupne lastnine, Celo javna lastnina je pod hudim udarom privatne lastnine in uh, naučeni smo, da bo privatna lastnina, uh, da je najbolj učinkovita, da se najboljše rezultati pokažajo in ta stara ureditev je, lahko rečemo, popolnoma razpadla na račun privatne lastnine. Uh, tisto, kar moramo narediti je, da spet začnemo razmišljati o tem, da obstajajo neke dobrine, s katerimi se ne da na enak način, kot danes delamo z blagom, kot smo videli v primeru se pravi mesta Kokabambe, da obstajajo dobrine, ki bi morale biti v ne samo bi rekel neki javni lasti, ampak celo skupni lasti človeštva. To so tiste dobrine, s katerimi, ki so pogoj, da so vse te osnovne človeške potrebe zadovoljene. Se pravi, jaz sem naštel neki, lahko bi pa seveda še kaj drugega, se pravi, vse kakor voda, gozdovi, pa obdelovalna zemlja, energetski viri in seveda tudi ozračje pa od pa se vede znanje. Sam pogledamo lahko, kako, uh, kako destruktivna je privatizacija znanja, ki se najbolj odraža na primeru teh gensko spremenjenih uh, organizmov pa uh, teh uh, zdravil, kjer uh, se prav zaščita tega, teh, bi lahko rekli, patentov, onemogoča, da bi človeštvo kot celota imel od tega neki pa vemo, da noben privatni patent ni zgolj privatni, vedno je vzadijo še neka infrastruktura, ki je javna, se pravi javno šolstvo, javni če ne rečemo javna, uh, prevozna infrastruktura in tako naprej. Se pravi, znanje, v primeru nekih patentov, ne more biti popolnoma zaščiteno. Skratka, Razmišljati moramo ponovno na nov način, se vede o skupnih dobrinah, angleško commons, kot novi kategoriji lastnine, ki pa ne zanika privatne lastnine, niti javne lastnine. Se pravi, zgolj razmišljati o novi vrsti lastnine. In pa ta s to lastnino človeštva ravnat na nek drugačen, netržen način. Zdaj, ideja, Jaz sem jo tudi dost podrobno opisal v tej svoje zadnji knjigi, kako deliti dobrine, tukaj bom pa samo zelo nakratko opisal, je, da bi lahko ustanovil v okviru Združenih narodov agencijo, ki bi skrbela za to, kako te dobrine razporediti po svetu. Primer, recimo Slovenija ima obilje pitne vode, ka vemo, da jo v vsaj polovici sveta primankuje, In uh, lahko bi jo preprosto namenili v tem globalnem skladu, pa ne fizično na neko mesto preneseli, ampak zgolj kot, uh, se pravi, mi ponujamo nek presežek, ki ga imamo, in ta globalni sklad, v katerem so te države, ki bi bile noter, poskrbi, da te dobrine pridajo do tistih, ki jih rabijo. Se pravi, prevzame tisto funkcijo, ki jo danes trg zelo nezadostno uh, uh, izvaja, se prav tržni sistem uh, temeljina tekmovanja, to pa bi šlo na podlagi koordinacije oziroma sodelovanja. Uh, jaz ta ideja ni tako težko izvedljiva, tudi uh, na internetu imate kar neki virov, nisem jaz tisti, ki bi se to spomnil, Uh, možno je ob tem razmišljati tudi o globalni, virtualni valuti, ki bi bila vezana na vrednost dobrin. Ampak se pravim, no, v tem sem več pisal, tudi na internetu lahko poiščete, skratka. kratka, uh, na nakratko še enkrat razmislimo o tem, ne, tisto, kar res ljudje rabijo za preživetje, tiste osnovne dobrine je treba iz iz tržnega sistema, ki je destruktiven, ki nikoli ne doseže vseh ljudi in, ga, in o njem razmišljati na nov način. Zdaj lahko bi to imenovali tudi kako drugače, ampak meni se zdi to primeran izraz. Engleško je beseda share, kot eh, mi pa, na žalost, pri nas delitev ima več pomenov, zato je še ta dodatek med seboj na delitev. Podobna stvar bi se lahko speljala tudi znotraj eh, držav, recimo podatek obstaja, da Slovenci zavržemo letno 15 tisoč ton kruha, ki obleži zvečer na policah, ker vemo, da mora biti police polne do osmih zvečer, in ta kruh se preprosto vrže stran. Če bi z, z eno preprosto agencijo, z ne, ne vem, nekimi državnimi sredstvi, bi ta kruh lahko odkupil in ga namenali, bodi si za globalno menjavo, bodi si ga na nek način namenali prebivalstvo, ki do tega ne more pridati. Ne. Sej, dober, SOS trgovine so malo v tej smeri, ampak uh, stvar bi se dali popolnoma na državni ravni tudi doseči. Se prav 15 kruha je čist brez veze, da končal smo teh. Tudi podjetja bi Za nek majhen denar rade volje ta kruh prodale. Saj oni itak razmišljajo vedno o logiki, kaj se jim bolj splača. Če bi zdaj tisto, kar sem že omenil, se pravi, če želimo, da ekonomija zadosti svoj definiciji, da gre za zadovoljovanje osnovnih potreb vseh ljudi, potem moramo o njej razmišljati na nov način, in da vsaj tisti del ekonomije, ki je odgovoren za te osnovne dobrine, se pravi, če jih definiramo kot jih tudi Deklaracija Združenih narodov, so to vsaj hrana, voda, prebivališče, zdravstveno, varstvo in izobraževanje. Če izhajamo iz teh dobrin, potem prav zaprav potreb in pa dobrin, ki so za to potrebne, Potem bi mogli del ekonomije popolnoma izločati iz ekonomije in ga razmišljati na nov način. S tem seveda še vedno ostane tisto, če rečemo trg, ki ga ne moramo popolnoma odmisliti, ker bi bilo potem to spet neka vrnitev na nek popolnoma državni socialističen sistem se pravi, lahko te stvari uh, usporedno tečejo. Ne? Se pravi, en del ekonomije je dogovorni na področju sodelovanja in ta je odgovoren za to, da lahko vsi ljudje je vsaj preživijo s tistimi minimalnimi sredstvi. Tok bi bilo, se prav za razmisleko v ekonomiji. Zdaj pa še nekaj manjših razmislekov, se pravi, tisto, kar je že do neke mere znano, to je univerzalni temeljni dohodek, ki je edina, bi lahko rekali, edini nov razmislek, ki je že prišel tudi v javnost. Se pravi, da bi vsak človek imel, v Sloveniji se nekako, zdaj je bilo neki člankov, Menzinger je pisal o tem, pa še neki ekonomisti, nekje so govorilo 200 evrik za vsakega prebivalca. Ampak povedati treba, da ta ideja, da je o univerzalnem temeljnem dohodku treba razmišljati če en način. Mi danes uh, smatramo, večina ljudi, da edino uradna ekonomija je tista, ki proizvaja nek družbeni produkt, to so predvsem seveda podjetja, družbene institucije in državni aparat. Popolnoma pa je zanemarjen uh, del ekonomije, ki mu lahko rečemo nevidna ekonomija, ki se uh, ki še v večji meri skoraj lahko rečemo skrbi za to, da za blaginjo družbe. To pa je ekonomija gospodinstv, društev, lokalnih skupnosti, nevladnih organizacij in prostovoljcev. Če gledamo z vidika celotne ekonomije, je tudi ena gospodinja, ki doma skrbi za otroke, ureja vrt, eh, skratka okolico, eh, veliko naredi za prihodno blaginjo. Vsaj tisti otroci bodo nekega dne vstopili v podjetja in proizvajali ta realni produkt. Se pravi, da je delo neke gospodinje, ki leta in leta uloži v vzgojo otrok, tudi družbeno koristno delo, pa ga praktična ekonomija ne zazna, vsaj večinoma ne. Da ne govorim, koliko družbeno koristenega dela je opravljeno v društvih, recimo za gasilska društva lahko rečemo, da so izjemno, izjemno koristna stvar, so jih hotele že nekako zmanjšati in neka sredstva, ampak če pogledate vse naravne katastrofe, vse pravzaprav ta hrbtenica uh, prostovoljnih gasilskih društv, veliko več naredi kot pa tiste uradne strukture. Pa če bi naprej gledali od lovskih društv in kup stvari so lahko rekel, kar taka močna hrbtenica ekonomije, Zato bi bil že iz tega vidika univerzalni temeljni dohodek upravičen, ne neki izsiljen, ampak na ta način bi pavšalno plačali vsa dela, ki so upravljena splošno dobro. Ne. Mi pa danes še vedno razmišljamo, da je edino, če gremo v podjetje, v neko državno institucijo, potem pa smo upravičeni nekega plačila. Ne. Se pravi, gre za nov razmislek, se pravi, treba ekonomijo razmišljati širše. In zato je so te razmisleki, da je treba to delo plačati po polnoma Na enem poglavju sem razmišljal o tem, da so današnja podjetja relativno lahko preobrazati. da se stalno ukvarjamo z nekimi nadzornimi sveti pa upravami. Stvar bi bila lahko relativno enostavna, namreč podjetje nikoli ni, ne more biti popolnoma zasebno. Podobno kot v prejšnjem razlogu je podjetje vedno zastopa več interesov in nikoli ni samo zasebno. Sej, vsako podjetje uporablja javno infrastrukturo, uporablja znanje, ki je bilo, lahko rečemo, ustvarjeno, no, v narekovajih, da nam bomo tako govorili, v javnih šolah, Se pravi, da tisto, kar se ustvarja v podjetju, zadeva širše interese in zato bi tudi nadzor nad podjetjem mogel biti širši. Stvari bi lahko dost enostavno naredili sploh ta trenutek krize, ko država prevzema neke deleže ali pa jih še bo prevzela. Nesta spornost, da bi država bila lastnik, bi lahko razmišljala še širše. Ne država, celo institucije, kot so nevladne organizacije, zaposleni, no, to se že razmišlja, in pa tudi globalna skupnost bi imeli lahko v podjetjih deleže, ker so do deležev tudi upravičeni. In tisto, kar pa je, kar bi še na nek način ohranil, pa so deleži zasebnikov, ki pa ne bi smeli presegati 50 odstotkov. Na ta način bi V podjetja vstopil tudi interesi širše skupnosti, ne samo preko državnih institucij, ampak tudi preko nevladnih organizacij, zakaj ne bi imel pet odstotni delež v podjetju tudi uh, nevladna organizacija za zaščito okolja? Sej, od, tega, od tega, da bi vplivali na odločitve podjetja, do tega, da bi dobil nek dohodek, bi uh, bile stvari veliko bolj enostavne. Se pravi, Problem ekonomije je, da je na nek način izvzeta iz tistega, kar še lahko rečemo, da je demokratična skupnost in delujejo danes popolnoma izvzeta iz tega sistema. Se pravi, lahko rečemo, da večina današnjih korporacij so fašistoidne strukture, ki jim vladajo na tak lahko rekli diktatorski način. Zato bi bilo danes relativno enostavno preprosto tiste deleže, ki jih je država zdaj začasno prevzela, pravijo samo začasno, dokler kriza ne mine, preprost dati tistim, ki so v resnici zainteresirani. Zdaj največ teh praktičnih premikov med sebojne delitve na lokalni ravni, tam se stvari najlažje primejo in najlažje odvijajo, in teh primerov je že kar dost, od teh tako imenovanih časovnih bank, se pravi delitve, storitve, stvar je zelo enostavna, se pravi v neki manjši skupnosti bi lahko vsakdo, ki opravi za drugo neko delo, recimo primer, če bi jaz bil vodovodar, bi ena ura mojega dela pri nekom v tej skupnosti pomenil en plus, se pravi ena denarna enota plusa in to bi se preprost pripisali na nek račun, Ko pa bi sam od nekoga drugega dobil neko storitev, pa se odračuna. Se pravi, plačilo preko časovne banke. Se pravi, banka služi tej časovni razliki med narejeno storitvijo pa, pa prejeto storitvijo. No, skratka, enostavna stvar. Skupna uporaba dobrin. Mi poznamo javne knjižnice, lahko pa bi mrsi kakšno dobrino na ta način menja ali pa je mal. se pravi, recimo, imeli bi lahko v enem večjem mestu uh, izposojo urodja, preprosto na knjižnični sistem, kot član plačaš majhno členarino in niti treba zato, da zavrteš lukno v zasliko kupiti novega urodja, ampak preprosto si sposodaš, vrneš čez par dni in teh, tega, te stvari do neke mere še funkcionirajo, ampak zgolj, v nekaterih skupnostih. Prej sem omenil denar, ki ga, ki ga imajo v rokah banke. Država je v bistvu talec bank, od bank si mora sposojati denar, pa plačevati obresti. Ideje so že daleč, jih je velik. Se pravi, denar bi mogel biti last državljanov, In vstopati v sistem preko javnih državnih ustanov, v sistem vstopati preko plačila javnih storitev in dobrin, ne pa tako kot danes, ko v sistem preko kredita in že v osnovi ustvarja nek, lahko bi rekli, položaj, ko smo vedno nekomu dolžni. Ne? In ta sistem se danes sicer podira, ampak ga za enkrat z velikimi vložki spet bi lahko rekel, kreditov uspeva jo ohraniti. Se pravi, denar bi mogel biti last državljanov. Ta zgodba je, saj v ja zelo zanimiva. Zadnji predsednik, ki mu je uspel ta sistem v resnici izpeljati, je bil Abraham Lincoln, ko je uspel leta 1863 dejansko so prevzeli funkcijo, da je država Samo ustvarjala denar, na žalosti je bil potem ustreljen, alpa je to logika. Potem kasneje je še en predsednik poskušal, da se zdaj malo izglavo šlo 20 let kasnej, in v prejšnjem stoletju se je tega lotu Kennedy, vsi so bili na koncu ustreljeni, vse je zdaj točno, a je vzadju, so bankirji ali ne, lahko sam špekuliramo. Od takrat pa se noben politik ne upa lotet tega problema, kdo je, kdo ima vlasti denar. Uh, še, se tole res še, sam kot premislek, uh, danes se še vedno uh, vse ekonomske aktivnosti, uh, se pravi, merijo preko bruto družbenega proizvoda, ne prestano moramo poslušati, koliko je naraščo pa koliko zdaj pada. Kraljevina Butanje je že pred leti uvedla en drug kazalnik, bi lahko rekel, blaginje in to bruto nacionalno srečo, ki je kombinacija se pravi, tega materialnega napredka in pa tega, kako ljudje zaznavajo, bi lahko rekel, ta napredek ali so, bi lahko rekli, bolj srečni ali manj. Se pravi, da je to kombinacija ne samo uh, merjenja produkta kot vrednosti den v denarju, ampak tudi kako ljudje zaznavajo ta, uh, bi lahko rekli, to blaginjo ali pa napredek. In veliko uh, teh Raziskav kaže, da so zahodnjaki kljub rasti bruto domačega proizvoda v zadnjih uh, desetletjih, razen zdaj, gre za opad, pravzaprav vedno bolj nezadovoljni življeno. Ne. Kratka, če bi zdaj nekje povzel, uh, jaz sem se res stvari dotaknil, če bo koga zanimalo uh, bolj podrobno, sem o tem pisal pa tudi na blogih, kaj je medsebojno delitev, se pravi, ne gre zdaj za nek nov sistem, ki bi preprosto zamenjal vse prejšnje sisteme in bi spet nastavali neke čisto nove institucije, gre za razmislek, kako ključne dobrine bolj pravično porazdeliti med vse ljudi, To pa je mogoče prek različnih sistemov, važno je, da razmišljamo o cilju, ta pa je neka normalna prihodnost človeštva. Se pravi, jaz nisem a priori niti proti kapitalizmu, niti proti socializmu, lahko vzamemo, to so itek zgolj bi lahko rekli ideološke tvorbe, Bistveno je, da postavimo cilje in te cilji, ta cilj je predvsem blaginja človeštva. Kakšne stvari potem uporabljamo, kjer sistem pa je za mene nepomembno, zato, da ono spet govoriti, da bomo kar lahko uvedali socializem, se ne strinjam, bolj razmišljam o tem, kakšni so ukrepi, ki bi pripeljali do Cilj je, ta cilj je blaginja človeštva, na planetu, ki ima tudi prihodnost, se pravi na planetu, ki ga ne bomo uh, uničali. Še ena misel majstreje uh, učitelja, ki nekje uh, v uh, govori tudi o tej medsebojni delitvi, je, da brez tega ne bomo dosegali, brez medsebojne delitve ne bomo dosegali pravičnosti, res tega ne bo miru in uh, neprihodnosti. Se pravi, če zdaj uh, nakratko povzamem, medsebojna delitev je razmislek, ne samo ekonomski, lahko bi rekli, tudi družbeni, ki ima za cilj doseči blaginjo na uh, zdaj, kako je pa več metod. Ne? Sej, Ne rabimo, nujno vsako, ne rabimo preobrazati celotne ekonomije po nekem vzorcu, ker vemo, da so tudi države, ki imajo različne sisteme, različno politično vzadje, različen pogled na svet, zakaj bi potem mogli imeti eno, se pravi, ekonomsko ideologijo, ki bi zajemala vse. Ne? Zdaj, za konec, uh, pa bi še en tak kratak razmislek ob glasbi. 10 minut, pa potem še ena debata. Kot en razmislek, da v teh stvarih, ki smo zdaj govorili, še sami malo razmišljate, jaz bom pa to ob klasični glasbi. Preprost, spokojte. No, s tem mal meditativnim koncem bi jaz predavanje zaključil Uh, Samo imam nekaj tih knjig, prosil bi vas, če želite, jih lahko vzamete, pa ne, na, ne tako, da boste men plačali. Jaz tudi na tak način uh, vam knjigo podarim. In sicer zakaj podarim, ker mislim, da lahko tudi sam na praktičen način pokažem da moramo začeti, da lahko razmišljamo, da je med sebojna delitev, se pravi, nek mal širši pogled, da lahko človek začne razmišljati na način, da tisto, kar je presežno, tisto, česar ima več, lahko da drugim. Zdaj, načinov je velik moj način je tak, da vam dan to knjigo, vi pa, seveda stvari, ne moramo vedno samo razmišljati v konceptih menjave, ampak tudi Darila in pa to, da vsak lahko na svoj način prispeva za neko skupno dobro. No. Tok s tem bi zaključil. Upam, no, da sem vsaj približno, mogoče sem hotel malo veliko stvari naenkrat povedati, ampak zgolj rad bi, da se o medsebojni delitvi razmišlja na nek širši način, ne samo znotraj nekih sprememb v ekonomiji, ampak V družbi nasploh splošno, sej ne gre sam za ekonomijo, ki je sicer podlaga, ampak za družbene odnose, ki še vedno te, temeljijo, predvsem na tekmovalnosti in sebičnosti, in tako naprej. Tok, hvala lepa. <tud> Kleman, to, niti in... Uh, jih lahko brez problema vzamete, to je... Mislim, da tako... je v naši strani, ste poslali, nekaj sem, ampak to je čist tako, lepo vzemte, jaz vas... Ja, ja, seveda, no, sej, absolutno bi bilo fajn, če še kakšno... Ne... Z to, to citat se meni zdi malo proti slovo, zaradi tega, ne spada ravno narod kako se potem ravno koncept plemenitosti skupi. Druga stvar, ki je za zelo velika, je, zakaj bi Združene narode uvedli v tudi, mislim, da vašo idejo, zaradi tega, ker Združeni narodi so tak, najbolj nefunkcionalna skupina ljudi na svetu, ki delujejo izredno konzervativnih načelih kot se kiče ekonomije, ki je praktično popolnoma nekaj ki deluje čim bolj po načeljih prostega trga kolikor je možno, da še kolikor, toliko izpolnjuje svoje poslanstvo in temelina nekih abstraktnih idejah, ki so zdi zapisati v deklaraciji človekovih pravic, ki pa na koncu konc, ne pridejo dalje v te abstrakciji. In če pogledamo tudi institucije, ki so pod okriljem Združenjem narodu. Združene, narodne same ki so tako ali tako popolnoma disfunkcionalni, kar te institucije drugi bi najbolj popalo bolj v druhu razvoja in tako dalje. Komaj je leta 1991, Svetovna zdravstvena organizacija, ki jo vsi hvalijo, odre... dokočno priznala ta homoseksualnost, ni duševna bolezen, ki se jo da zdravi in je, spravila, in je izločila iz te, iz, iz te kategorije. Kar pomeni, da nekaj takega, kar bi najbolj napredno, kar bi naj naprede. In to organizacija, ki je, so, ki je relativno svobodna politič, od političnih pripistov, kom je komaj leta 1991 odvzela iz kategorije duševne boleze. Potem, to, kar te, to, kar je kar predstavljena ideja, ide časovne banke. To se mi zdi zelo eno, zelo mehko, marksistična poteza, ki pa globoko v njej pa leži res močni moč moč kapitalistični breh. Zahvaljujem prvo na kar me je to spomnilo. Ja, to je tisto, kar če imaš presežek, dobrin, če imaš presežek dobrin, ki si postali svojo sposobnostjo, ki je drugačno sposobnosti se vseh ostalih čisto trivialen primer izdeluješ v mobitele, ker, ker lahko sam, samo enega uporabljaš, potem ko narediš drugega, ki ga daš ki ga potrebuje. Zdaj pa, mi, pa tako se predstavljali, tole časovno bank na podlagi nekih pravili, zdaj pa, jaz dam to noter, se mi tam šteje ena ura v bonus, kar pomeni, da ti sto uro lahko potem v neki obliki ki je v bistvu še vedno denar, kar pomeni, da smo še vedno bolj kot njena in imamo po ljudi, ki, hočejo, ki sledijo tej temeljni človeški naravi, ki je bila dokazana z enim parim v poskusi, da kakor hitro bo nekaj, česar je malo bomo, in bomo želeli to kupičiti. To so probali tukaj na oblicah, ko so lahko z svojim delom na neki, na neki napravi dobile žetonske, kateri so še potem do druge naprave, in bo so tudi oni to znotraj, je dala, pa nami. Kaj se je zgodilo? Obice so cel dan prežile na isto napravo, cel dan za ločko in na koncu so sedele na kupu banan, ki so na koncu nimi minili. In to je v bistvu enako koncept, kot imamo sedaj za denarje. In zdaj, če se to časovno banko ničesar ne rečemo, samo da fizični denar nadomestimo z neko drugo valuto, ki se pač, oziroma že dale, virtualni denar smerimo z neko drugo valuto, torej z ura, kar bo na koncu pomenilo, da boš tako zagovitečna banka imaš še maš stanje 1826 evrov, se ti bo pa tam izpisalo, imaš pa 813 v bonus, kar je na koncu, koncu to Če želimo nek tak sistem, za bo ti ne bi raje šli na malo in dorosko gledano, na čisti za kaj bi morali tako podstavno še vedno pravzaprav libertarianska načela nadaljevati. To libertarianska načela, ki so v duhu prostega trga in neskupnega dobrega, če pa bodo večino detrimentalno na mezo. To zato, ker smo mi izprogramirani, na to mi ne moramo pritakorje, ne vem se priklopiti. priklopiti. Lahko Tebo, nadaljujem. Ja, ja, ja nadaljujem. Lahko Saj, eksteza, bomo skupi, ste, ne, ne, vse jaz prak ne za izjiv za en taki review vašega predavanja, ja, pač, kak sem ga jaz doživela. Absolutno. Um, jaz sem mojca, hči, jaz sem vaš hči čez 13 let. Um, to, jaz vas vabim, da se vzbavim in da se vsede sem. semne, to domovanje duše, moja duša, ta knjiga, ki bi jaz rada delila z vami. Pa, um, pač predstavljam eno neko tako gibanje črnička, ki se imenuje um, znanje o čem znanje jaz mislim da je najbolj pomembno znanje o Hvala, to je zdaj, res veliko ja, tisov, sej, jaz čisto res vse je krasno, dobro, naver, najemno, sej, mogoče je čisto za začetek, ko si rekla, da se ti malo drgla trese, da čuteš, jaz moram tudi reči, no, da danes mogoče tudi, um, sem bil v nekam takem, ne vem kar, če mogoče malo odgovornost, ni, ni lahko predavat uh, ljudem, ki so dosti potkovani v uh, mnogih področjih filozofskih, uh, jaz sem, jaz se sploh ne smatram niti za nekega velikega strokovnjaka, sploh, niti ne na ekonomskem področju. Uh, ampak skušam razmišljati, uh, tukaj sem v knjigi, v knjigi sem ena poglavja o onkra ideologij, predvsem je danes največ, pa se ne bom direktno to odgovoril, ampak mogoče več stvari, največji problem je, ko se pogovarjamo o teh ekonomskih stvarih, vedno naletimo na barijero raznih ideologij, od kapitalizma, socializma do vsega mogočega in uh, ta barijera je tako močna. Vedno se, ali ti si v borzni hiši, za mene so, čisto v prvič borze eno gibalo tega negativnega, čeprav ne konkretno, ne govorim ne o tebi, ne ja, o ljudih, ki so tam, ampak o samem sistemu. Ampak hočem reči, da uh, če še neki, Tisto, kar v želim, no, pa ne vem, zakaj točno to želim, pa zakaj se s tem ukvarjam, ker absolutno od tega materialno res nič niti ne želim imeti, je um, res ekonomskem smislu razmišljati na širši način, da se nas konč, konč koncev tiče, da je v resnic uh, zelo boleče gledati ljudi, ki umirajo, ki nimejo nič. Mi se pa potem uh, pogovarjamo o, mobilnih telefonih, pa tako naprej, ne? Uh, Pa še, recimo, mogoče na tisto, da se deli. stokaj ne govorimo o delitvi mobilnih telefonov, gre za delit, najdet način, zdaj, ali je to delitev, ali lahko kako drugače kako vsaj tisto najbolj temeljno. Kot je, recimo, če gledate, ne vem, revnega milijonarja, pa vsaj tisti del, kako živijo v slumih, ali pa karkoli, to je preprost nekaj, kar mi človeško. Ne glede na to, o čem zdaj mi razpravljamo, prijateljstvo, tudi, uh, to je neki kar ni človeško in kar ne bi smel To je za mene največji genocid današnjega časa, hujši kot vse vojne skupije, to, kar se dogaja recimo v slumih, ko vemo, da živi milijardno ljudi. In najdeti poti, zdaj, jaz ne ponujam, uh, Bog ne dej, da bi od mislo, da neke um, rešitve ponujam zgolj upremisleti časovna banka, temeljni dohodek. To so zgolj neke novi pogledi, ki se mogoče bodo uveljavili, mogoče se pa ne bodo. Ampak gre za nek miselni preskok, ki ga pa moramo vrediti, da ni ekonomija vse povezana samo z narjem, ampak da je povezana z dajanjem, z darovanjem, tudi zmenjavo in da ne smemo, jaz sem proti temu, da uničimo celoten današnji sistem in pridemo na nek čisti marksizem, ker tudi čisti marksizem je zgolj neka ideološka tvorba. V resnic gre preprost za to, ali bomo, ali bomo znali najdeti načine, da ne bomo nekaj uravnilo, ampak da bomo preprost imeli ob ljudi, ki ne umirajo pred dobesemno ali mimo naših oči ali pred našimi očmi. To mi je mogoče tist največji moment, zakaj o tem sploh razmišljati in, Resnično uh, so, se vedno znova najde ta barijera, uh, pff, pa kako, ali je to socializam, ali je to, to, ali je to uno. Stvar meni gre predvsem to, da tle gre preprost za čist osnovno človeško etiko. Ali smo mi lahko res neka humana družba, ne glede na tem v manjšem okolju, če pa to obstaja? Meni se zdi sicer to mogoče za koga uh, mal Plehnato, tudi mogoče kakšne te razne uh, inserti raznih mislecev in modrecev, ampak vendarle gre v osnovi za zelo enostavne stvari. Tako kot bom jaz s svojim otrokom naravno ravno vzpostavil nek ekonomski odnos, in lahko ga tudi drugače minujemo, ki bo temeljiv na tem, da bova oba dober živela, je to ta razmislek treba na širšo ravno. Samo to, no. Drugač pa res mogoče sam še no, za združene narode. Jaz se zavedam, da so Združeni narodi ta trenutek izjemno šipki, ampak šipke so, smo jih vsi skupaj naredili. Ne. So pa vendarle potencijalno orodje in edini mehanizem ta trenutek na svetu, ki obstaja, da, da bi se znotraj njega dali te stvari naredili. Se pa apsolutno zavedam vseh teh slabosti. Ampak imamo jih, imamo uh, skupščino, imamo generalno skupščino in znotraj tega se zda relativno hiter, če bi bila politična volja, ampak vse jo nime. Jaz govorim, če bi. Ne. Zato, no, mogoče sam to, pa polno zavedam slabosti, ampak druge institucije s takim poslanstvom, ki je zgodna na kapirju, mogoče res, čeprav tudi to ne ne drži, pa nimamo, no, zato da je to, samo drugače. Zdaj, da bi govoril tisto, kar si prevedo o banki elektrarni. Bože, ti si prevedo ta element, da naši sistem funkcionira na delko, da se ti sposoblja elektrarni. To pa bi bil neki način, kar graditi valuto na neke pozitivne predvode. Vsak vlastnost stvari je nekaj. In ne naraviš se v eno sposobni elektrarni, na nekaj. Ker, če ti nekaj narediš, je to realna valuta. To pa ni realna valuta, ker je danes v obtoku. Tuk je tuk tudi to, to, to, to, to, to, to je razlika delovje valuta, ne pa zgolj nekaj, kako si sposodaš pa, sposodaš, pa sposodaš, pa sposodaš, pa se suješ na koncu. To je samo ena pomnica. Ta govor o dolgo se nanaša na spekulativno menč situacijo. Za vot, se pravi slovenska, kot kot ruska razmere so nekoliko drugačne. To je treba da ne gremo da celoten sistem kreirane denarja cvrni na banke. Banke v bistvu kreirajo denarje, in to po celem svetu. Res pa je, da Evropska centralna banka res da ni privatna, ampak zato, ker je dolar usporedna valuta, ker se vse obračunava, ker je večji del, je lahko reka, da je večji del bančnega sistema v derivatih rokah posredno. Tako, da mehanizem kreire nad naredem v Evropi v istri, pravzaprav po celu svetu. Mi smo imeli kratek čas po samosovitvi polno monetarno oblast, ko smo imeli bone. Tisto je bil sistem, ki bi ga lahko ponovno uvedli in bi enostaven sistem. Mi smo ga imeli, ampak so ga hiteli, da je bilo treba to svesu. Kako če so se konkretno lastniki preko določenih bankov zadnje še vedno družine Rockefellerjev pa JP Morgan uh, ja prav za prav gre da to da ameriški V bistvu ja, v bistvu, ja, bistvu ja, zato ker uh, ameriška vlada sicer navidezno zma podrejen Centralna banka, ampak dejansko lih obratno, da se pravi zadnji predsednik, ki se je upu poskusu lota tega sistema, ki je Se pravi, izjemno močno šlo. Tako da tudi Obama, on je ta trenutek, se točno vidi, da njegovi mehanizmi gredo v skladu s tem reševanjem sistema, kot je že prej. Zahvaljujemo se tam dol. Zaj, to je posebna zgodba, res tako dobro. Par starih visko. Zdaj projeka red, z časovno da je to samo še en način valute, en način obračava. Jaz bi rekel, zelo, jaz sem mogoče na lobe nisem povedal, gre za zelo majhne skupnosti. Recimo, to bi delovalo, to deluje, ne? bi delovalo v majhni skupnosti. Se pravi, jaz pridem v tep, ti prepleskam stanovanje in dobim plus ure. Ne? Ti meni nekega dne lahko Zamikom zamekom dveh let, se tle gre bolj za sistem neke solidarnosti. Sej ni tega, da bi jaz zdaj od tebe teril. Jaz lahko uh, dobim drugo, neko storitev čisto da enega druzga, iz te skupnosti. In to začne krožiti. Jaz sam sem odgovoren, da bom imel, bi rekel, ta račun uravnotežen, da ne bom izkoriščil drugih. Ne? Se pravi, tudi jaz moram potem ponuditi drugim neko svoje delo, tisto, ki ga znam upravljati. In logika je celo tako, da... Pleskarsko delo in inštrukcije so vrednotene preprosto za eno uro. Namerno je to, zato, da zabriše te stvari. Ne? Ne bi to, da, ta, ta sistem lahko deluje samo znotraj ene, skoraj bi lahko rekel, prijateljske skupnosti manjše. In v tem smislu ne gre za to, da spet vklopimo to menjavo. Jaz sem nekaj naredil, zdaj pa hočem od tebe to. Jaz to lahko dobim od nekoga drugega in ta mreža se vzpostavlja. Da, etike, gre pa spet ne. za odgovornost, ne, da ne izkorišče začne sistema. Zdaj, kako težko umratimo, vse tem je na le minutosti? Vse in osnovi je. Jaz tudi ljudje, nekateri si, jaz tudi verjavam, da nekako čeprehodnosti bomo lahko razmišljali brez denarja. Jaz, ampak ta trenutek verjetno ljudje ne moramo narediti tako radikalnega preskoka v neko Idealno družbo brez denarja. Jaz verjamem, da to možno v neki daljni prihodnosti. Zato moramo še vedno neke vrednosti. Jaz sem tudi o globalni menjavi razmišljal v o eni valuti, ki bi se odražala, ki bi odražala vrednost določenih dobrin, in bi še vedno, isto kot časovna banka, se menjal na podlagi neke virtualne valute. Pustite, da boš prebral. Ampak. Ta trenutek ne moramo narediti preskoka iz neke, brez družbe, ki ne vrednoti, dela pa tega. Čeprav jaz verjamem, da je to možno razmišljati o tem. Sam preskok bi bil verjetno prehutno. Čeprav so, razmislej, ki tudi v tej smeri. Se moramo imeti še vedno neko oporo, ampak ne na dolgo, ampak na neki dobrini ali pa delu. Ker v osnovi jednar bil namenjen temu, da se menja dobrino in pa delo. Danes pa je to popolnoma zabrisano v te nepregledni množici dolgov virtualnih vrednosti, borznih in tako naprej. Kaj aktivnost ne bo ne istem? Kaj aktivnost ne bo ne istem? Prav tega, ki se še vedno obrednoti na nek način. Zabar spet bomo, bomo imeli problem, kako bomo šli obrednoti, pa bomo obrednoti vse enako vredno. Bo ena ura enega dela, ena ura drugega dela enako vredna. Potem bomo pa spet, ali je koliko, koliko... V prihodnosti se ponovno pojavlja vprašanje: tisti, ki imajo zdaj svoje delo, da je bilo treba nekaj da je o globalnem bregu, tisti, ki imajo ljudi zastarimo, in da jih snovimo. Jaz imam vrednost bolj za oporo, še vedno moramo razmišljati v okviru solidarnosti, sodelovanja, se pravi, vse je za to, ker trg je tist najbolj neizprosen. Ne? Če jaz nekaj dam, moram nekaj dobiti. Skratka, ta logika stara in imamo koreninjeno in težko iztopimo z tega. Sej, ta menjava delite v ravno temelji, še zraven na, na neki solidarnosti in ni vedno nujno dobiti nazaj točno to. Ker dejansko, če gledam jaz zdaj menjavo odnos z mojim otrokom, sej, tisti, ki ta trenutek ustvarja sem samo jaz, on pa dobiva, ampak na nek dolgi rok se pa stvari, Časovno uravnotežjo, ker če razmišljam spet ekonomsko, bom dobil verjetno to povrneno ali pa tudi ne. No, Govorim o tem, da moramo narediti ta preskok uh, iz menjalnega tudi v, pravi, v solidarnost in pa dar. Sej, prve menjave, sploh niso bile menjave, ampak so bile darovanje. Indijanci niso poznali koncepta menjave, ampak darovanja. Kje je bilo bil zavezujoče? ta sistem potlača in dober se je te. Mi pa vedno, mi smo pa tuk, te naši vzorci so tako globoko v tem, rekel, denarnem menjalnem sistemu, da ne znamo razmišljati preko tega, Pa še neki, Če vemo, da je danes virtualna vrednost nekega bogastva se meri v triljonih dolarjev, če pa ti to baziraš na delu, pa nikoli ne moreš doseči tega, ker to dela pa dobri ne obstaja. Vemo, da je trg derivativov 500 trilijonov dolarjev, to se sploh ne moremo zamisliti. Tam. Te visote so itek ne da... Takšaj domen glej Vaška skupina. Je temila že, da so krajave, da krava mi so problemi. So se po brez prashanja 23 utro prejšo pomaga. In ve Brez uh, časovnega banke, dve, takoli, de, ne vem kdaj bom prišel, To je neko vprašanje etike, ki, ki še vedno obstaja v zaprtih oziroma manjši skupnosti. Ja, in ampak jaz ne bomo Ne najdemo ne pa tega na širši ravni. Ne? Sej, to je res, sej, nekot so ljudje v, v navasi ta koncept medsebojne raditve poznali, pa ga še poznajo. Sej, Je bilo čist jasno, da si bodo pomagali, ali dje so se včas hiše zgradili samo s prijatelji. Ne, bi rekel, ne. Ampak mi moramo prestopiti iz tega oskega družinskega pa zelo oskega lokalnega na širšo raven. Tam je pa problem nastopiti. Poznam eno obvodje. Jaz mislim, da v tem trenutku meni omogoča, da se nekak zavarujem pred tem konceptom In pač nekak smo tudi že načoli politične pisanosti, da prihodnost jave v zaradi tega, ker opredeli časovno. Ne boj pozitivnost, mislim. Ne boj ja, pozitivnost, mislim. Ne, da sem lahko da sem Ne, da sem Ne, da sem da Mislim, ne v Jaz mislim pač, da ta, recimo kar bi jaz v tej situaciji, moje vsega, ko sem prej preopisala, je to, obdržim tudi v mesto, ki ga imam in to pač probam spraviti na pogodbeno razmerje uh, kot v bistvu en element, kako jaz zavarujem samo sebe z nekim fiksnim pripotkom. Jaz mislim, da vsak tukaj odgovorim za svoje preživetje in dajmo se zavarovati. Potem drugo, kar pa je, pa so drugi projekti, ki jih začutiš, ki nekako brjameš v njih, ki bi rad sodelovali zraven njih, tisti pa so pač tisti bar jobilen del, In pač mi omogoča tisto več. Torej, delam, ko pač čutim. Ko čutim, da mora biti na potovanje, si zaželim več denarja, ok, pač bom več naredila, ne več pa bom ustvarjala. In to je čar, čar je ustvarjanje, otrok male ga ustvarja. In zato pač je pomembno, da ste vedno prijatelji z ljudmi. Jaz sem strožina začetka, ker ti čestitam zaradi tega predavanja, ker redko, daj sem je rekel, da se je zgodilo, da se toliko strinjamo na skoraj vse točke, ne, kar, kar so rejali. Pravno je prišlo en dom, en pom, ker jaz sem tudi od govorečega čevička, ne glede na tema da danes imamo povezanost. Um, pri govorečem o švičku, mi smo že pa interneta, vse so poznanje ne, in, in probam na tak način tako, kot neko novo um, kulturo narediti. In se mi da vi uporabljate tudi podoben način. Se da to, smo pri tem sorodi. Zato tudi pride, da je razmišljal poti na neki, na neki novi način. In to bi lahko tudi potem povezal na to, kar ste, po, kar ste po govorili, o, o, um, o patentiranju o zadeve. Ne? Jaz mi še je to zadevo malo odražjeno, ker jaz pa ta sistem, kar se tiče iz ljudi, iz koriščanja ravnih pa tako temu njegu v zelo veliki meri na to, da ljudje se ne zavedajo tega. Ker niso obveščeni o teh zadevah, ker novinari ne poročajo o tem, televizijo ne piše o tem. in tako. Samo dan danes je pa internet neka nova rešitev, ne? ker se makro ljudi informirajo neodvisno in se tudi kar naenkrat raste zavest, v kakem svetu živimo. Ne? Se zavedamo, da je vlog centralne banke, da je mogoče ne bi kdo omogočil nekaj let, tudi čez minuto. So dnevniki, sebi, ne želim, da niso v knjigah, niso to dosegli skozi internet. In na drugi strani pa, tudi mislim, da tehnično je dosti rešitev, kak bi lahko boljše razpredelili dobrine, kak bi lahko boljše organizirali življenje, ki so nekje skrite v, v nekih hladnih, nek, v nekih predalih, ker mi ni, ni intereso, da se te stvari benkotegnejo. In, in to je bilo tisto vprašanje, ki sem ga javno namenil. Jaz se strinjam z vsemi idejami, z idealami, ampak kako narediti to, da tisti, ki vladajo ta svet in imajo vse dobiče pod celega tega sistema, bojo tega opustili in spremenili za enega drugega sistemu, ki bi rad bil upravičen za vse druge ljudje. Jaz se vidim, da to demokratično ni mogoče narediti prek volitev, ker dejansko so ljudi tako zmanipulirali ali kaj takega. da torej se mi zdi, da edino, kar preostane, je ena vrsta revolucije. Me ti, je to rešitev, ne, ne, ne kako kak, kak kak ja, Jaz sicer ne verjamem, da je nujno potrebna revolucija, čeprav vse tako kaže, ampak, če gledamo zdaj, ene, recimo, jaz res saj te stvari razmišljam, pa pišem, pa tako, že kar nekaj let, pa malo, mogoče več stvari, malo boljši pogled. Ampak če gledamo recimo mejnike, ne, nekje v septembra se je javno začela kriza v medijih, prej jo, ni bila zaznana javno. Ne. Ampak sej, jaz tudi pravim, da se je zelo malo spremenila, ampak recimo zdaj so bilo v mladini trije članki v univerzalnem temeljem dohodku, se pravi, dobro, mladina še ni čist tist glavni medij, ampak je medij, ki ga drugi citirajo in tako naprej. Hočem reči, da premiki so sicer mehni, ampak so. Ta trenutek se že govori celo v evropski skupnosti o univerzalnem temeljem dohodku. Zdaj mi bi lahko, jaz, jaz verjamem danes, da mogoče sem naredil napako, jaz sem zelo velik stvari na hiter nametu. V vsaki stvari bi lahko posebi in sam univerzalni temeljni dohodek je izjemna stvar. Ni nujno, da se v taki obliki, ampak, kar si ti prej rekla, gre za to, da imamo minimalno varnost, Potem pa lahko gradimo svoje življenje, ali bomo materialno želeli še malo več, ali bomo se izobraževali, ali bomo potval, Mi v resnici rabimo materialno varnost, ker smo bitja, ki to potrebujemo, da lahko živimo. In uh, vendarle se sicer mal, ampak ta razmislek, da, da je to možno, da se to pojavlja celo v parlamentu Evropske unije, je za mene izjemen preskok. In če se to začel na taki ravni, da tam razmišljajo, pravi, da je to prišlo že v pisarne ljudi, čeprav je ideja stara že vsaj 20 let, da ne govorimo o Tobinovem davku, pa ogromno, ogromno ideje, ki ali bodo se uresničile ali ne, ampak prihajajo se pravi, na prve strani, se pravi, prihajajo v javnost, če tako rečemo, v medije. Zato, so se že prej pogovarjali, ta trenutek so uspeli ti bankirji krizo pokrpeti samo in navzven, dejansko tzlo zgleda, zdaj so začeli še širti in to sistematično, kako so najhujše mimo, to je tipičen stavk, najhujše je mimo. V resnici, pa kdo vsaj malo pozna sistem in mehanizem, je sistem zaprav razpada in ga je ne mogoče pokrpeti, zdaj se vede tle gre in za dolgove in za vse mogoče in borze in kup stvari je zadi, ne? ampak hočem reči, da da kriza se še ni pokazala za opsaj v Evropi, ne, saj v Latinski Ameriki so často fazo šli, pa bom res kratek. No, Čaves je v znotraj karibskih držav uvedel en svoj vrsten sistem medsebojne delitve. On daje nafto Kubi, Kuba pa plača, to plača v narekovaju z zdravstvenimi storitvami, ker imajo ene najboljših zdravnikov na določenih področjih. In tem ker je bila, vemo, da je bila Latinska Amerika pod strašnim primežom teh korporacij, fašizma in vsega mogočega, ki gre takole skupi, In tam so naredili največ procesov, se odvija v Latinski Ameriki. Mi v Evropi pravzaprav ceplamo ta trenutek za tem, ker smo še vedno v tej iluziji trga, dobrin, potrošništva in tako naprej. In uh, čez hudo krizo, ki je šla Latinska Amerika, je že na najvišjem nivoju se te stvari postopno uvajajo, oni zdaj mečejo ven korporacije, nacionalizirajo podjetja, uvajajo neke delitve te brezdenarne in kup projektov je tam notarne. Mi pa dejansko smo še plamo in ko se bo pa verjetno kriza, jaz računam neki jeseni, dele bo spet mal premora, se bodo pa te stvari še bolj, tako da Bodo tudi politiki, ki so v resnici veliki stiski. Ne. Se politiki so v bistvu zelo nemočni. Njih ščit en, ne, par kordonov policajo, ki pa vedno zno, lahko tudi se proti obrnejo. V Angliji zdaj vidimo, kako šibek je sistem, kako so kradali vsi površti in kako so te politiki lahko najviše politiki v trenutku odstopiljene. Tako da jaz vendarle mislim, da bo tudi Evropa še doživela tako imenovano Katarzo. Ni jo še. To je bilo samo po manjših, bi rekel, mestih pa fermah, tako, no, to bi bil moj odgovor. Jaz mislim, da, je, da se bo zgodilo še to. S tem, kaj je dvr. Branko prekovedal, se je s tako popolnoma strinjem. Torej tega, ker je, ja, povedimo <coughs> v malih skupnostih in to, kar se zdaj mi povedali, to vidimo tudi na malo večjih skupnostih, ne, to se pravi, tzaj, na karipskem območju. odmočil. Kaj se meni zdi pa je, kako hitro uvedemo časovno banko, pa pre, ce, cel, cel koncept se če funkcij. Vesimojen počitísimo iz di super to se mi algún brillant na zadeva ki je možna. Amba kako ljudi drug vedemo časovno banko. Pravou pravzamemo vrednost tem morali. Samo samo to tisto kar je najpomembnejše je kadar spodaj zaumno in tele temeli. Temeli kako ljudi to povzamemo je vrednost ti med sebojne pomoči, in solidarnosti, se pravzaprav zmanjša na nič zaradi tega, ker kako hitro je neka institucija, pravimo še tako marginalnega pomena, kako hitro je neka taka institucija, da je, je v med se sebojne pomoči praktično nična. Zaradi tega, ker, se, ker je že najmanjša možnost, da tega nisi napil iz svoje moralnega pripričanja, ne zaradi tega, ker si vodil narediti nekaj dobrega, ampak zaradi tega, ker nekako pričakuješ, da ti bo nekdo drug nekaj dal. In kako vidite, da je to institucionalizirano, se mi je to že nekako... Jaz bi, meni, a če lahko, sam... sam. Tomaš, ti ti si zdaj vsedel na to časovno banko, kot da je pa in Omega vse. Ne, ampak jaz pa... Časovna banka je ena od možnih variant, ki je stvar dogovora med ljudmi, eh, la Nuljno mora biti v takem smislu, kot ti govoriš, mora biti kombinirana s prostovoljnim delom, s socialnim delom in tako naprej. Jaz bi sam še nekaj. Samo od sebe ni En velik problem je, ko, ker ljudje, um, mislimo, če govorimo o ekonomiji, da, čim, da ne moramo zraven etičnega vidika vključiti. Ločimo to, ne? ali ekonomsko, ali etično. Se prav večina ljudi razmišlja, da sej, te Biznis, pa to, to je vse po naravi pokvarjeno. Ampak v osnovi mi brez ekonomije ne moramo živeti. ekonomija je pravzaprav čisti temelj družbe. Najbolj temeljni temelj družbe, če lahko tako rečem. Problem pa nastop, ker vedno, čim danes, to so nas pa v bistvu uspeli prepričati to, da v ekonomiji ni prost, prostora za etiko. Ampak, če gledamo zgodovinsko, vsi, ki so o ekonomiji razmišljali do 18. stoletja, so bili filozofi. Še Adam Smith, ki je ki upravljajo oče, ekonomija je bil moralni filozof. In uh, če gledamo Aristotela, pa še prej vse, o, ekonomija je bila vedno, pravzaprav vse niso govorili o ekonomiji, ampak takrat so še znali o pravičnih cenah in teh stvarih, se pravi, da uh, ekonomija pa etika morata biti v osnovi povezani. Ne? Mi pa vedno, čim začnemo ekonomije govoriti, Pravno zdaj pa ni več možnosti za etično ali pa moralno ali pa to, to ne gre preprost skupaj. Ampak ekonomija je bila v osnovi del etike celo. Aristotel jo ni ločil, ampak jo je uporabljal znotraj etike. Se pravi, on je razmišljal že o tem, ali je posojanje sploh pravično, ali je to sploh, zakaj sploh denar namenjen in tako naprej čist. In to so temeljna vprašanja. Ne? Od denarnem sistemu, čemu je namenjen, ali je namenjen bogotenju ljudi ali blagini ljudi. Ne. Pravi, mi moramo vrniti ekonomiji, prav tist izčesar je išla, izšla je pa iz etike in v uh, 18. stoletju se je zgodil tist temeljni pre, preskok, od, ko se je ekonomija uh, ločila kot lahko rečemo veda in je etik, etiko, filozofijo odrinila na stran in se je tega in danes je to tist biznis, biznis, biznis. Ne. Se pravi, mi moramo nazaj, da bi šli spet naprej. Ne? pravim, jaz, jaz sem res tako, je gospod rekel. No, ali, tko, no. Skratka, jaz sem na vrgu mogoče tudi ni najboljš ogromno premislekov, idej, ampak vsaki bi lahko celo razpravo, cel koncept, kako je to vmišljen, ker sem pa jaz res to samo na vrgu, pa mogoče zaradi tega prišlo do teh, jaz mislim, da niso nesporazumi, ampak... Razmislek o teh stvareh. Jaz sem hotel razmislek sam. Ne. Jaz sem imel en razmislek. Prejšnji teden sem v dobro govoril, da po mojem, če bi bila na nivoju potrošnika cena določena pravična, s tem, da bi vključevala tudi zunanje stroške. Mogoče bi, bi se lahko povrnilo v ekonomiji neko etično vrednoto. tak da, če bi jaz za en produkt, ki jih dosti ovečnažuje okolje, pa tako lahko plačiti ali dosti iz korišča ali velike ljudje, ki mogo plačiti dosti bolj drago, njim bi lahko potem spravljal enega bolj ekonomskega, ki je bolj pravično, ali kaj takvega. In, in potem bi sama cena imela lahko neko etično vrednoto. Ne. Zaprav bi, bi jo zelo... morala imeti. Ja. In pa tist, ker je danes, ker pa... Česar pa do zdaj ni bilo te ekološke komponente. Ne? Ker do, tega prej ni bilo. Ne? Do pred 20, 30 let se s tem ni bilo potrebno ukvarjati. Ne? Zato jaz se pravim, ne, mogoče bi bilo več tega premisleka lažje govoriti za to ta koncept, da vsako dejanje ekonomsko mora biti hkrati razmislek o pravičnosti in danes še ekološki razmislek. Ne? Se pravi, mi smo pa ekonomijo in Tle, recimo, jaz sem tudi šel čez študi ekonomije in moram reči, da si upam trditi, da to je to res hudo reči eno veliko manipulacije z ljudmi in pa čista ideologija. Jaz, da sem začel o tem stvari, sem mogel stvari preštudirati na nov. Začeti od temeljev in še vedno. In zdaj sem šele začel razmišljati o, bi rekel, o ekonomiji z neko, nekim, neko ljubeznjo do tega. Prej je bilo pa to, tisto, kar predavajo na današnjih fakultetah, je v resnici katastrofa. Ne. V resnici o tem, čeprav sem jaz služil čez ta dril, celo čez trženje, sem imel, kot najbolj tisto orodje, ki najbolj destruktivno deluje, komercializacija družbene. A hočem reči, da se človek mora v službo hodijo, pa tudi fakulteto nardiče če hoče sploh pridati na neki. Ampak. Na žalost je ravno na ekonomskem področju treba, uh, se je treba upati in razmišljati na nov način. No, jaz, jaz imam to srečal, da sem na šoli za invalidne otroke. in to je ekonomska šola in tam se da, v majhnih, ki je se da krasno razmišljati. Te otroci, ko govorimo o teh stvarih, pa se so še drugi tam, uh, še li vidiš, kako se da. Uh, čeprav vem, da bojo mogli čez nek drilje, če bodo hoteli študirati. Ne? To je navaden dril. Ne? Ekonomija ni ekonomija, ampak ekonometrija in je postala samo še neka računska veda, ki je popolnoma, če te neoliberalce, oni vedno uh, z nekimi tabelami in primerjavami delujejo. Oni ne znajo razmišljati z človeškega vidika. Ne? Ampak vedno potegnijo v neke primerjalne študije. Dobro, se jaz tudi uporabljam številke, ampak uh, zgolj kot neko oporo. Ne? Oni pa preprosti s tega namorijo, ne morajo vrniti. Vem, kako je često jeti uh, in ogromno stvari, ki je, v kateri je treba dvomak in jih se služiti. Treba vrniti službo ljudi, ne pa, da smo ljudje službe in ja, Točno, to vse mi je zdi krasna krasna izjava, resnično. Uh, pa nič imaš, kaj tepno pri sebi. Sej gre pri sebi, ampak Moram. problem je, Ker je to prepočasna pot, mi moramo to spraviti na neko širšo raven. Sej... Sej ne začeti od to pa, seveda pri sebi. Sej, to je... To je to Brez tega ne gre, ne. Meni je, sej, še se vrnemo na tisto vprašanje, resnično, uh, najslabše, če bo zdaj začeli reči, in jaz sem se prav zaščitil in napisil takoj po glavje, da ne, ne, no, vodu, da ne govoriti o novem sistemu. Ker nov sistem se potem zgradi institucija. Je pa res, da to, vse to, kar sem jaz na hiter navrgel, mogoče prehiter, je res malo površno. In ni nujno, da se, bo, da se bodo te stvari tudi uveljavlje. Ampak že te spremembe so tako močne in to, ki jih je, znotraj manjših skupnosti, da postopno pritiskajo tudi na vzgor, ne? Zato sem jaz na tem smislu optimist, da bo uh, da da on se toliko ljudi, tisti, ki ostane brez službe, da te stvari sicer uh, je zelo dovzeten, da bi začel razmišljati o spremembi sistema. Nažalost, seveda je prv najbolj prerok nasilje, ne, ampak ne več tako. Kaj vi osebno vidite v tej redi? se zdi čist krasna in elegantna rešitev, in to, kar je recimo Menzinger lepo zagovarjal, meni se zdi to krasna ideja. Človek od, odpade tista groz, grozna skrb, ali bom jaz preživil. Se pravi, vsaj za kruh po domačkovedan bom imel. In uh, tudi, tako kot je, se pravi, Menzinger je lepo postal še številkami, se je bil lep člank v Mladini, je tudi, opredelil, da je to mogoče in je tudi z računom, koliko bi bilo in kaj bi potem odpadlo, določene stvari bi odpadle. Je pa to seveda povezan še tudi s samim sistemom, denarjem in tako naprej. ampak jaz sem, meni se zdi to krasna ideja in bi bilo tako, da lahko človek dela ali pa tudi nekaj časa ne dela. Se izobražuje, potuje, seveda bo še zrava nekaj malega, da bo lahko malo več si Eni bodo zadovoljni samo, da bojo preživeli, eni bodo pa več želeli. Ne? Zato ne moramo vzpostaviti spet nekega togega sistema. V bistvu vrabimo demokratičen sistem, ki omogoča kup možnosti. Ne? Recimo en veliko bole, en ekonomist je leta 1990, ko se je sistem spreminil, rekel, zakaj bi zdaj star sistem, samoupravni, izrušil, da ga pustiti in bomo videli, kako bo konkuriril, če se izrazne s tem, temu sistemu. Ne? Ker veliko podjetji uh, ne more delovati po tržnih temeljih, recimo železnice, oskrba z vodo, to ne gre, to je treba imeti nek drugačen sistem. Ne? Mi smo pa šli in preprost prevzeli ta vzorc privatnih podjetij. Ja, seveda, mi smo imeli dobre rešitve ne? in zato sem jaz Proti razmisliku o marksizmu, socializmu, neoliberalizmu in vsem ostalem. Pomembno da postavimo cilje, to je blaginja. Vedeti moramo, kaj je blaginja, da to pomeni, da vsi dosežemo blaginjo, ne da bi planetu uničali. Potem pa različni pristopi, različne metode niso problematične. Ampak vedno v okviru etike in tudi ekološkega in ekonomskega, Zato je, Ampak vedno znova se padamo na te barijeri ideologije, vedno znova. Ne. To je... Govorili uh, ste o razdelitvi določenih slovnih dolžin, globalnih, zdaj pa, pa ker ste vi tudi zelo hitro menili, imate tudi idejo o praktični izvedbi? Jaz sem, ja, praktično, pravzaprav je ene, en uram poglavje, deset ste mi samo v tem, ne? Jaz sem res, tudi sem tudi celo ene tabele uporabu. Uh, zdaj, res pojasneved to. Uh, ta sklad bi bil zgolj kot en mehanizem, ki beleži preseške, ki jih država prostovoljno ponudi, in potrebe, ki jih ima država. In Ta sklad je, je podoben, mi si predstavljamo, da trg to uravnava samodejno. To je stara ideja še od Adama Smita o nevidni roki trga. Uresnič so pa zadi vedno interesi močni. Ne. Zdaj spet gre za prostovoljni pristop k temu. Lahko bi ta sistem šel znotri nekih parih držav, pa zdaj v Karibih, ali pa znotri mogoče nekega dne tudi na globalni ravni. Jaz mislim, da je to uresničljivo. Uh, jaz sem čist praktično, ne sam, da sem se sam spomnil tega, ampak sem tudi po nekih uh, virih ki o tem že tudi govorijo na dost podoben način in isto govorijo o neki agenciji ali pa ne vem, v svetu ali tako naprej. In ta je tisti, ki recimo, čist banalen primer, Slovenija lahko ponudi, ne vem, 200 hektolitrov vode, pitne, zapakiranje, vemo, da jih bi ena država Seveda, mi ne bomo, če bomo direktno z državo menjali, ali bo problem, a mi rabimo točno tist, kar ima uni unipreseška. Zato je potrebna neka, nek, jaz vidim to kot nek trg, ki ni trg, ne, ker gre za dogovor. Ja, saj je. To, to smo v socializmu nevrščeni smo na nek način, takrat ja. v času socializma je menjavali na bligovni način. Tako je, ja. ampak spet, spet je tukaj možno, možno so obstoj. Tega sistema tudi z drugim, te, ko pa gre za trg mobitelov, pa je nesmiselno govoriti o tem. Ne. To preprost no talat mobitele, ok, no sej, se da tudi na nek način, ampak bistveno je tisto, se prav ljudje morajo živeti s življenje, čist preprosto, da imajo nek voda, hrana, prebivališče, zdravstveno varstvo in To so teh pet ključnih potreb, ki jih tudi. Vsak človek. In ja. to, In, spada pod to je tisto, kar tudi univerzalni temeljni dohode govori. Se prav preživeti kot človeško bitje tisto, da lahko smo človeška bitja. Drugačno smo samo neka, neke živali, ki se grizajo za tistih koščke dobri. Jaz tem Ja, Sestrbom ni nič na robe, samim posebno. Samo je, izglede, je izglede, vrti, da skupaj niko ne eksistira. Ja, tako rečem. Če imaš idealne ljudi, ne, smisla, ja. nekaj utopične. No, ampak da se vidim problem te, neke denarne venjave, da je se pa večina nekih proizvodek, kaj gdje se lahko hodno prezvati idealne trke. In poskušaj pa da, če bi ta delovala, Trg je mnoštvo interesov, kjer vedno prevladajo močnejši interesi. In dejstvo je, da ko kol razmišljamo o trgu, uh, ne, mislim, logika trga je, da pusti, recimo, jaz sem zdaj le podatek, preprosto 18.000 ljudi v ZDA umre, ker ne morejo plačati zdravnika. To je bil zdaj le zadnji podatek. Uh, se pravi, uh, v ZDA so tudi zdravstveni sistem deluje na logiki komercializacije ali trga. Dejstvo pa je, da določenje ljudje preprost ali zaradi določenih ne kakšnih razlogov ne moramo in njih pustiti, umreti ob vsej tehniki, ki jo imamo, zdravstveni, če se tako izrazim, je spet nekaj neetičnega. Ne. In uh, v da seveda, tako in zdaj napadajo, da je to socializem in tako naprej. Seveda, je, to so elementi socializma, ampak to ni socializem. Oni se bojijo, da, da je ogrožen njihov sistem, zato ker zna, je vedno spet to ali kapitalizem ali socializem. Oba sta v čisti obliki destruktivna. Zato je uh, in trg je v čisti obliki destruktiven in čisti. Čista uh, dogovorna menjava je destruktivna, to smo vse že izkusili. Se pravi, zakaj ne bi teh stvari najdeli določenih poti, ki pa imajo pred sabo edini pomembno stvar in cilj, ki ga skušamo doseči. Ne? Zato vse smo sprobali, skrajni socializem v sovjetskih zvezih, vse mi ga nismo imeli, pa skrajni kapitalizem, ki zdaj nekako dušo spušča. Uh, in Nekje, kot je bil samoupravni socializem, vemo, da je imel že prvine trga. Tako kot so ga imeli uh, skandinavske države, kjer bi lahko rekla o nekem socialnem kapitalizmu. Ampak men sploh spet ni pomembna beseda. Ne. Se pravi, uh, mi moramo razmišljati, seveda, da trg lahko ostane, ker določeni ljudje bodo tudi želeli tekmovati in če bomo v njih zatrljali, bo spet butnal ven kot je. Ne. Problem je, socializma je bil, ker je resnično držal vse ljudi dol. Eni ljudje imajo vse to naravo in verjetno jo bodo še vedno lahko znotri podeti, imamo zasebne lastnike, ki pa ne morejo več prevladovati, ker so interesi še drugih. Ne? Da, tle gre samo za širino in vse se pa začne, seveda, v tem premisleku. Da se sploh gupo o, o, o časovni banki, o temeljnem dohodku, o delitvi dobrin, vsem tem je za mene dobro, da sploh govorimo o tem. Ne. In to je tisto, kar si me prej vprašala. To, o tem jaz skušam govoriti. Ne. Vse je res težko. Ne. Jaz priznam, da mi je bilo dosti težko začeti in da sem bil mogoče tudi samo v neki krču, ker napoznaš ljudi, uh, lotaš se tem, Vem, da je Aristotla, jaz poznam res tako ljubiteljsko, nisem pa študiral tega, ampak vendarle tis, kaj danes ekonomist mora filozofijo poznat, sociologijo in tako naprej, ker je ekonomija bolj sociološka veda, kot pa tehnična veda. ampak najbolj grozno je, da o teh temah ne govorijo ekonomisti, ampak sociologi uh, o ekonomiji danes ne razmišljajo ekonomisti, to je žalostno. Ne? Oni nimajo tega, te debate, tega razmisleka, oni so pripravljeni samo napadati in gristi en drugega. Tepoh ne znajo drugače. Zato, zato so tisti ljudje, ki jo danes pišejo najboljše stvari ponovno filozofi, sociologi in uh, aktivisti. Ne? bi lahko rekli, če jih z eno besedo poimenujemo. Najmanj te debate, ki jo imamo mi zdaj, je znotraj ekonomije. Ne. Jo ni, no? Ja. Ekonomstvo, ekonomstvo, ki se stelj ni namenjen, da... Je. Potem tako treba nekje drugje začetiti. Ne? Mi se to, kaj se dogaja danes, ne? ni samo obraz ekonomije. Se zdi, razi... Ne, seveda ni. Ekonomije, recimo, ja. recimo, že sam ideja trgovine. V srednjem veku je bil trgovski trgovec nekaj manjšega, nekaj podrejenega. To sploh ni bil neke vrste poklic. To ni bil, da on se pa v bistvu ta ekonomija, ki bi mogla držati družbo, prišla na vrh. Lahko celo rečemo, da ekonomisti vodijo svet in tisto, kar je pa v izhaja iz fakultete pa v resnici zelo osko. Ne? res. tečaj pa office, kaj <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> sej pravi, sej sem naredila, šel jaz često mal prej, mogoče ko 15 let, pa Vsej vem, da se nikaj dosti bistvenega spremenila, vsej skuša malo slediti. Uh. Ampak ne vem, no, se pravi. Kakšno vpraši? Takim v samo je kar ja, vse, kar je v podjetjih, Je zdaj postal, vse to je komercializacija, Da Danes se šole zahteva komercialno obnašanje pa zdravstvo in vse to, da govoriš v znotraj zdravstvenega sistema o izgubih podobičkih, je za mene že izgubljena zgodba. To je že porast in danes se pluva po zdravstvu, ker ima izgubo, ampak a ti lahko planiraš, koliko ljudi ti bo zbolilo za rakom? To je za mene bolano, ne? zato ker je to, kar se učina ekonomiji, kar je kao podjetniška logika. Prodrli vse pore družbe, od zdravstva, kulture, vsega. Ne? In ta, se to je pa logika komercializacije, spet en koncept, ki je, ki je, v katerem bi sam spet govoril nekaj časa. ne. Seveda, seveda. Tako je. Seveda je bilo, seveda. Čeprav, čeprav, recimo, deset let nazaj ali pa 20 let nazaj ljudje preprost niti ni bilo, na in, kar ni bilo interneta, je bilo to v resnici še lahko obledvet, ampak ravno to urodje kot je zdaj, pa zdaj v bistvu te ideje vendarle prodirajo in lahko se na fakultetah še tako držijo plešnice, jih ne bodo mogli dolg, ker vendarle vstopajo tja ljudje, recimo, Konkretno, no, sej pravim, če jaz eh, mogoče na nek drug pogled uspel par mojih dijakov, ne? Ne, ne da sem jih jaz ampak da razmišljajo malo iz drugega vidika, vstopa na fakultete, počas vstopa bo vendarle le vedno več ljudi, ki bodo dvomili, ki bodo spraševali in ne vem, bodo, bodo, bo preobrazba mogoča, ker eh, zdaj resnično velik ljudi že pozna ta sistem. Ne? To recimo samo v dolgovih je ta debata v Sloveniji stara, mogoče zdaj le ene pol leta, da se malo po blogih, pa raznih teh marginalnih začel, ampak tako, gre mal, ne. Ekonomisti pa pravzaprav o tem nič ne vejo. Niti ne vejo o tem, kaj ekonomija sploh pomeni. Niti o ojko so pa nomu so ne vejo. Vse jaz tudi nisem vedel tega, samo mogel sam raziskvati. Ne vejo niti osnov, niti poznajo del filozofov, ki so o tem razpravljali stoletja in tako naprej. To je pa umakneno, zato je treba s tem težiti, no, da besedno. Tako. Vem, je pa jste videl, tisto, ker se jaz povedil, tako ga spodil, bo jo je ta recit, da spravljal vas, da se nekodaj dejat so ve, ker se naredil ovaj oblik, sportnost prinešena v vseh drugih očinjiv v ekonomiji, v politika, nekaj in tako. Bogoče bi pomejenost mentalna, ampak je to največji problem današnjega kapitalizma. In, in bi povna glučo se mislo povedati, kako v venezueli imajo te, te projekte za vlade, ne? nekaj sistema, ki razvojijo vlade otroke, če bi realne pa tak nekaj to metoda. Že v je bilo zelo, zelo ki da je da, v Ampak tem, da se je naučil igrati na in In da pomoče tako neki projekti, kot je izdelava, ki je zelo so bili neki neki neki neki neki neki neki neki neki neki neki neki neki neki neki neki neki neki neki neki Biti boljši ne vem, na glasbenem tekmovanju, vse za mene tudi niti ni sporno, ampak tekmovati za osnovno dobrino, za preživljiv.